Det är jag som är Nelly Och det är jag som är Moa Och det här är I huvudet på Nemo oh. <laughs> hur, hur var vi idag? Hur var vi idag? Eh, det är dagen efter cortege Ja oh, Här är Ja jag kan, ju, Sorry, jag kan ju säga, alltså jag, jag var ju så rädd igår att jag skulle må så dåligt för att man har sovit så dåligt under veckan och så ätit dåligt, druckit dåligt så här. Mm. Så jag trodde verkligen att imorgon, då det kommer att slå till. Mm. Men nu gjorde det inte. Det är det på mig. Alltså herregud. Jag mår skit. Men man, jag hör, alltså, man hör verkligen att du är förkyld, typ. Ja, verkligen. Och sen, då vet ni att jag inte låter jätteförkyld i vanliga fall. <laughs> då ska du höra nu det jag är förkyld. Jag är inte explosionsförkyld men Ja. Det är ändå så att man lägger mycket till det. Ja och jag har aldrig haft så ont i min hals i hela mitt liv Alltså den här veckan har varit fruktansvärd Och det är nog det som du säger att man inte har sovit Eller jag har inte sovit jättemycket och jag är inte, Man käkar inte lika bra eller dricker lika bra under den här veckan Nej För att man vill ju hellre andra grejer typ. Precis Man prioriterar annat Ja ja Nej men som sagt kvartegen var igår Det är måndag idag och De är utslagna. Är riktigt utslagna. Ja. Nej, men alltså vilket väder vi hade igår. Att det var så jäkla bra. Ja, det var det så, så härligt att gå och gå till Kem. Eh, min klass hade inget bygg idag. Eh, jag sa att jag inte ville nämna vad det var. Jag tänker fortfarande inte nämna vad det var. För att den gick inte ens med. Eh, den stod kvar på skolgården. Det var ingen som ville köra det. Uh, och jag, jag fotade så jag sprang runt överallt. Så mm. <laughs> jag stannade, jag tyckte att det var kul. Typ. Det är så mycket kul för jag såg inte det någonstans. Nej jag vet men jag, jag sprang ju typ från... Men det då känns det som att jag skulle se det eftersom att du sprang överallt. Mm, ja. Nej men jag sprang typ från skolan ända ner till eh, Campino. Bara för att då skulle jag liksom komma så långt fram jag <laughs> kunde typ tänkte jag. Ja. Jag bara sprang. Men som man liksom stöter på så ska man typ folk heja på dem. Så måste man vända lika fort och sen springa ja, tillbaka. Men precis. ja men Jag tyckte det var kul. Det var en del byggnader som var så jäkla bra. Vilket jag tyckte var bra. Jag tyckte Beyoncé var bäst. Ja, det var bra. De var jäkla <laughs> EP, alltså. Men det var deras de yes är det sista goders. De är inte med i trean. Varför? De åker ju till USA. Jag yes, sa hela klassen Mm, precis. Så de går ju sju veckor på eh, college. Typ. Sju veckor bara. Mm. Ja, men då är det inte hela treon. Äh, vänta, vänta, va? Ja, men de är inte med på kortet nästa år. Jaha, jag tror att de är inte är på hela skolåret. Nej, nej, men gud, nej, nej, nej. Jag okej, okay, soft, du är i vägen Nej, men vad vi? Alltså, det finns mycket mer att säga än Den var. Den var riktigt bra. Veckan har varit sjukt bra. Mm. Jag har... Jag har ju bara varit med Ja, men du har bara varit med oss. Alltså... Men nej, vart ska ni ikväll? Ja, <laughs> men det är så här, alltså, det. jag har ju såhär vänner och sånt på veckan. Men inte som är umgås med på... Efter skolan typ Alltså jag menar det är ju typ dig, Maria Ayla, alltså så här, Och så har jag lärt känna dina kompisar Ja precis, det blir ju så automatiskt alltså. mm. Och de tycker ju om det jättemycket Så det är bara bara så här, ja. det är givet att du ska få komma med Ja men det är väldigt väldigt roligt mm. Det har varit så kul ja. Man har lärt känna sig med mycket nya människor mm, dag, ja. den veckan. Mm. Eller alltså jag har inte varit ute Jag har varit ute fyra gånger den veckan tror jag Jag har varit ute Varje kväll, herregud Eller, tror ja. jag Ja, det tror jag fasen. Jag tror det var i förra veckan i måndags då. Mm. Så det var ju som eh, början på kultis och korted och allt. vad alltså, ni hade ni började ju typ inte tid. Mm. Nej, innan började, torsdag. nej Det var ju typ så onsdag som folk liksom typ eh, började festa på kvällen. Började lite typ, och sen uh. på torsdagen liksom började det. Exakt. Nej men alltså, kultis har ju på hela veckan. Mm. Och alla alltså på jag vet inte om jag sa det förra gången på den. Men alltså man går ju och bada då Jo det sa mm. jag visste mm. så Så det börjar ju liksom med det Och eh, jag väger Och sen på kvällen var det liksom så här första aktiviteten mm. Men jag eh, pallar verkligen inte Jag bara alltså, jag har plugg Jag orkar inte jag, jo, Och sen tisdag var jag ute Men då var det typ så här Brännboll mm. eh, Och eh, Det gick jag på för det är ju kul Så jag var med typ så här Felicia och Hennes kompisar innan Mm. För att okay. ja, fästa lite så där Och så gick vi dit till Anna Lund Och så var vi där. Och så var mest, så höll jag på att säga eh, brannboll Så var det brannboll mm. <laughs> um, Men det tog slutet så typ sådär, tio minuter att <laughs> mm, så här. 10 minuter. Så att jag åkte hem sen faktiskt. Jaha. Mm. ja Och så för jag pallade inte. Nej, alltså det är ju en del grej som alltså, typ som varit jätte roliga tip. Jag måste säga att roligaste typ festen var ju i alla fall igår. Ja, det tyckte jag också. Jag tyckte det var så roligt. Det var vi... kul med så himla mycket tjejer. Mm, att vi bara var bara tjejer. tjejer. Mm. Ja, det var verkligen så kul. Och kände det som att alla var vilken konstig blandning. Bara, alltså, den är konstig, men den var fett. Jäkla skön. Ja, det alltså. var väldigt, väldigt roligt. Ja, det var en bra blandning. Riktigt bra blandning. Ja, vi körde dansstopp. Ja, gud, dansstopp. Jag kom fyra. Jag blev så irriterad. Man kom, jag kom inte ens på pallplatsen, va? Mm. Jag har åkte ut så långt innan. Jag åkte inte ut först i alla fall. Nej, men man kan ju inte. På dansstop jag tycker det är så svårt att göra dans i sönder. Ja. Man vill dansa sådana, men så bara. Ja, folk står och gör typ handrörelser, man bara <laughs> står man där och hoppar. Ner, så. <laughs> jag så stannar i luften typ, För bara att vara beredd på att stanna. Ja, precis. Stanna. Mm. Oh, det var faktiskt kul. Men ska vi ta från början, eller från hela eh, veckan? Jag har ju kört måndag nu Mm. Men, vad han gjorde du någonting på onsdag typ Nå, Nej jag, var jag bara tror... var i skolan eller Nej nej nej jag ska jag bara Nej på onsdag så fyllde ju Klara 18 Ja ah, just det så jag, jag kommer när jag, jag sprang till er när jag skulle springa till resan så mötte jag på just det, ja. ja, just det. Ja. Jag mm. bara, var mycket gud, vi krattisar idag. Jag trodde du skulle kyssa, Klara då. Det är så gud, ut, för du tog ett sånt grepp. Ja, jag vet inte, det så. Er. Men jag bara, vad gör du? <laughs> nej, så där är det inte nej. <laughs> ja, nej, men vi var på Babbel åt med Klara. Eh, det var jag, Lisa, Hanna, och Laura och så. Klara då. Mm. Eh, sen så drog vi... Snabbt hem till Klara fixade oss. Och sen drog vi till Chippe mm. Och där var ju jättemycket folk. Ja. Det var... Men det är ju ert sannes upp. Typ. Ja, men typ. Alltså det går ju ändå så här mycket bussar och sånt. Så det är lätt ja. liksom. Men Annelund. Jo, Annelund. Nej, Chippe. Nej, men jag menar. Annelund är ju liksom där vi hänger. Mm -mm, precis. Ja. Och ni är ju Kippe typ. mm. Och det blir lite så. Ja. Nej, men där så var det väl jättemycket folk. Det var ganska stelt till en början för att det var så mycket 00 noll jämfört med 99. Mm. Okej, okay, ja. Men det löste sig sen och på onsdagen kan jag ha dragit hem. Jag, såg, jag, såg med Klara, eller jag sov hos Klara den natten mm. för att jag hade sagt att jag skulle sova sen på den mm hennes -hmm. Och Kan jag ha varit hemma? Ett kanske? Och sen var det bara upp sen klockan 8. Eller, Fy åtta dagarna på. Men det gick bra, vi hade bara jättesgöna Och sen, det var ju så jäkla najs nice då För att på torsdagen då Så tog ju Hanna sitt körkort Ja Så efter skolan ja. så åkte jag och eh, Hanna Bussen upp till regementet, mm. Hämtade hennes mammas bil Och så drog vi en runda med alla tjejer var så så så kul. Kul. Varför Var du... du lite rädd dock <clears throat> Nej men precis jag fått Nej men gud nej, jag litar på Hanna till här 10%. <laughs> Vi pratade ju om detta i förra på när hon var här Ja att hon var ju simpelare nervös för mm, precis, mm, Hon klarade det utmärkt. Mm. Nej, men var, det, var, det var nästan lite typ psykoskänsla när man satt i bilja bara, mm. det här är så vuxet ja. så att det är helt sjukt. Jag bara, du det det känns först i Men det känns ju så konstigt när det ens vänner. Ja, men precis. Det var så bara, Hanna, du har ja. här Hon var, jag vet. Ja. Så, och då, vi hade ju sån jäkla stress då. För vi skulle eh, hämta bilen då och sen så gick de andra kina till Hellsburgers så länge, beställde maten åt oss mm. när vi ännu inte var klara och så skulle vi upp på ett annat eh, en, en annan plats och fixa lite grejer och sen skulle vi dit, parkera bilen fick fyra rödjusstopp på vägen Nej, ja, och. och sen skulle vi liksom lyckas få en parkering och sen vi sprang från bak eller typ, vad ska man säga eh, nästan vid Simonsland typ vi mm. sprang därifrån till Hellsburgers liksom bara för att vi skulle hinna äta <laughs> ja. och sen åkte vi på en runda och nu släcker jag mat, blir så hungrig. Jag <laughs> sa. <laughs> <laughs> Nej, vi var ju. När man hände mer sen, det var torsdagen. Vi gjorde vi någonting på kvällen då? Mm. Men jag säger, men jag glömmer så fort av. <laughs> men alltså, men var på jag? Ja, men jag tror att man har gjort det. Då var vi på kyp igen den kvällen. Mm -hmm. Eh... Ja, det var vi. Men det var vi. Eh, Några åkte till Selin, men det var så mycket folk där så det blev så att vi fick splittra på oss lite grann. Mm. Eh, och då drog vi till Kyppe. Det, det var trevligt. Eh, jag fick ta hand av en kompis Kille, som var lite förbrusad. Ta hand. Mm, jag fick ta hand. Eh, och jag sa till honom på skärm att han inte kunde bete. Det var så. Han kommer inte åt nu och vi har pratat om det efteråt för att vi, vi har festat ganska mycket en veckan mm. Men eh, han kommer inte ihåg någonting från det. Men ja. eh, han förstod nog allvaret i det hela För att hon var ju helt förstörd Ja, exakt Ja men fi. Mm. Nej, eh, Fredan, Så, var är det vi då? Man kommer verkligen inte ihåg vad man gör Men det är ju bara för vi har gjort så himla mycket Ja men precis, Nej, men jag, tro, man, jag tro tror det var dagarna. den dagen vi var hos Lisa Fredag? Ja, men fredag där? var vi hos Lisa Ja, ja. precis, vi var mm. det ja, bra. Och då var vi ju både tjejer och killar, jätteblandat gäng. Det var ju också kul men Det var kul det brukar vi inte min någon... länge. eller tiden gick väldigt fort. Nej, vad gjorde vi efter det? vi åkte till um... Fasen. Jo. Nej, fasen jag åkte ju. Nej, nej, nej, nej. nej vi åkte till... jag, jag löste in oss hos Olivia. Ja. Så var det. Ja, vi åkte överallt. Nej, men det där var ju så skevt. för att <laughs> eh, vi skulle inte stan. Det var ju KK och vf matchen Mm. Eh, och, men då när det började när vi satt på bussen så det var så här fasen och då tänkte jag, ja men vart ska vi nu då? Och så tänker jag, men fasen, vi åker snart förbi Olivia. Jag kollar om Olivia kan komma så mm. ringer jag henne. Och hon är bara, ja, kom, kom, kom. Vi ska ta en buss om halv nio. Bara, eller taxi. Jag bara, men det kan du inte göra typ Jag bara, vi löser det, vi löser det och så ringer alla mig. Och vi gick av och sen det som att vi inte fick komma. Och det var så jättekauz. Ja, vi stannade i backen så här, på väg ner bara. Vad ska det vi var göra då här? alltså min, jag insåg hur kortstubbin jag har. Så Hanna <laughs> sa jag bara, Nelly, vi kommer fram till Olivia. Så är du tyst? Så pratar jag. Jag var, "Ja, det är några det. så. Nej men jag blir ju, åh, jag blir så trött så för att Då kände jag en sån press på mig att jag hade tröt. Ut tio pers från bussen till att gå till en nyfas som vi inte ens kanske skulle komma. Det var så här bara nej, jag var så arg. Men det löste ju sig. Sen på lördagen så var det ju så dum att jag tackade ja till en övertidspass på jobbet. Så jag var ju sju då på morgonen. Jag var så på kvällen Men det roliga var att när jag åkte hem, jag var nog hem tror jag det känns har också var typ två eller tre så det var helt okej okay att gå hem ah. och veta att jag inte missat så, eller såhär, det kommer inte hända så mycket mer typ så. Nej, så det var skönt. Och sen så på senen var det ju igår Det var ju igår. Ja. ja okej. Okay. Jag då. Jag har gjort typ samma som dig. Ja, men du har ju varit med mig typ två eller tre mm. av dock, dagarna. Dock på, nu, fredag <clears throat> efter Olivia. Mm. Just det, du drog, du drog din... ju hem med Rasmus. Nej, jag drog hem själv. Ja Aj, men du klar. gick i alla fall med honom för såg jag Och mm. så, oh my god, vänta Hörde du det? Jag blev ju här en kille kom fram till mig Och mm. bara, ja för mm. Han bara, ja men är det du som målar målarsson? Jag bara, ja så jag var åt jag har aldrig sett i honom <laughs> uh, Jag bara, ja, hur så, typ här. Han bara, nej så alltså, jag har hört att du kan sjunga Jag bara <laughs> ja, eh, oh, det kan jag väl inte. Typ, jag var mm, vad vill du? <laughs> jag var, typ han var, okej, okay, jag gör så här musik och sånt. Jag bara, okej, okay, fan, vad kul typ. Mm. Jag bara min kompis också du ba, vi prata om det typ. Mm. Jag bara vad gör du? Han bara, jag går på Viska strand typ på så här. Och så Helt plötsligt. Han bara, ah, men jag hade gärna behövt en tjej som sjunger a cappella på min låt. Aha. Och jag tycker att du passar väldigt bra till det. Jag bara, alltså, <laughs> jag, bara alltså, jag kan ju sjunga. Men jag bara, kan du sjunga högt här? Jag bara, nej inte. Jag, bara, jag, bara, jag är allt, men jag sjunker, kommer lägre eh, ner än högt. Liksom. Mm. Så att jag bara, men alltså, om du ska... Om du vill ha någon som kan sjunga högt Jag bara, tar Tova Holländer, hon är så jävla bra Han bara, varför nedvärder du dig själv? Tycker du att jag ska välja det? Jag bara, nej, jag behöver prata om det Han bara, och sen efteråt Han bara, okej, men jag kontaktar dig sen Så kanske vi kan prata om detta Jag bara, okej, jag fattar Ja, Så det var värsta skeva grejer Han är Han var väldigt gullig Ja, och sen efter Nya hade drack då Så ringde jag Oliver Kan du köra eller? Och han bara, ja, ska du? Ja, men nej, alltså jag bara nej, jag ville dra till... Eh, är det Kippe? Där alla var? Nej, Almanäs. Ja, just det. Eller... Almanäs skulle ni till. Var det Almanäs? Ja, det var Almanäs. Mm. Och så drog vi till Almanäs. Men eh, alltså vi stannade han inte där länge direkt. Vi stannade kanske en halvtimme. För att alla typ började dra och det var skitkallt. Så mm. ja, så jag åkte bara hem liksom. Och lördagen... Vad sa du att du gjorde på lördagen? Nej det, den satt vi hade på kväll. Eh, jag hängde med eh, Rasmus och Leo för Just typ. det. Oh my god, det var också jävligt kul. Mm. Ja, jag, du jag, var har, ju mm, ja, jag kom har Det var ju jag så på det. Eh, helt, alltså, så här, jag hade ingenting att göra. Jag visste inte vad jag skulle göra. Jag orkade typ inte göra någonting. Jag så här, trött. Dag, söndagen innan så jag bara lite halvsbakisk kanske. Mm. <laughs> det är väl trött och så fanns jag ändå hade så här bara, tja, fan jag vill liksom, jag vill göra någonting. Och så ringde Ejle precis. När jag ska åka iväg och hjälpa min mamma. Så här, hon var på textad att nu i två veckor. Just med sin butik. Och så ringde Ayla hon bara. Alltså, vill du hänga med på fest eller? Hon var ensam. Ja. Men, ja. Med, ja. ja. Mm -hmm. Så jag bara. Och så fick jag typ läsa det. Så jag fick typ vara och hjälpa mamma. Nu i typ så här, en halvtimme eller någonting. Och sen drog jag till stan. med träffade upp Ayla och Filip. Och mm. Drotts. Mm. Eller en Drotts. Um, och så, sen så drog vi till Vega. Ja. Det, kul? ja, det var kul. Alltså jag hade roligt. Jag kände ju typ ingen där. Nej. Jag umgicks typ bara med Ayla och Filip. Eh, em, eh, Emil var där. Mm. Oskar var där, Filip var där. Så att, det var ju några som jag kände liksom. Ja. Och jag hade roligt. Och Ayla spårade ju sönder. Alltså hon är så skön. Alltså jag orkar där Ibland på där hon blir galen. Nej men det var så kul. Hon och drotts typ. Vi var ju med hela kvällen typ. Mm. Och sen så drog vi till Campino. Vi mm, var ju precis innan er. Så när vi drog så kom ju ni till Ja, Var ja. fem minuter efter att jag hade gått så lade du ute på... Inte ni stannat. <laughs> jo. Ja. Ja, men efter det så äh, drog vi till... Äh, drog vi till... Vad heter det? Chip Armanäs, Andalund. Äh, vänta nu, jag fick ansläpp. Vad gjorde vi ens? Nej, jag, jag vet inte. Ja. Men jag kommer inte ihåg. Nej, okej. Okay. <laughs> vänta, vänta, vänta, vänta, Jag måste verkligen kolla upp. Jo! Ja, vi drog ju till kransmåsen För det var ju sådär... Nej, ja, ma spelet man inte pratar om. Exakt. Det var någonting på... Eller ej, det är mm. eh, Och Men där stannar man ju inte. Lägger. Jo, alltså om oh man Jag, Ayla och Drott kom dit. Och så alla står där. Vet när man kommer? När man kommer är ensamma tre stycken. Mm. Och det står sjukt mycket människor runt. Alltså det, man får så mycket blickar. Man får panik. Mm. Alla vänder huvudet här. Det och jag bara... Hej hej, <laughs> Men sen så ser vi så tre stycken tjejer mm. Står nere på fotbollsplan och spelar fotboll mm. Så drott bara Men vi drar ner, vi frågar om vi får vara med och spela <laughs> Och vi bara ja. ja, och så drog vi det Och de var Det var 0-1 tror jag Och så vi bara hej, vi skulle, ni ville spela match typ. de mm. ba, Och så typ spelade vi med dem Men Ailo och drott satt ju typ bara ner Så jag fick typ göra det hela tiden, hela tiden. Alltså. <laughs> Men de var så sköna ja. Det var någon som skulle välja becken här ja och tekniskt, mm -hmm. tror jag. jag äh, ja, Nej, men efter det så drog jag hem, mm. typ en halvtimme senare. Och så, sen så kom Erikan till mig helt plötsligt. Och så sov han där, och sen så var det då... Kortetchen dagen Ja, exakt. Och då gjorde inte jag någonting på dagen, förutom att jag, vet inte Och gick ner med mamma till kortetchen. Mm. Och så stod jag där och kollade med henne. Och sen så var det bara rush hem och hämta... Lite pengar och sånt, och sen ner till Donken där Nelly och hennes kära vänner och Rasmus satt. Ja. Så, och sen var det ju hem till Lisa. Lisa. Och där gjorde vi alla, allt roligt som när hade redan sagt. och Så var den kvällen slut. <laughs> Snipp, snapp, snus, var slaga. Men vi gjorde du efter Campino igår? Jag drog ju på efterfest. Efter jo, just det. Jag gick upp till Erik för min kära pojkvän. Just jo, ju inte ja. jättebra va? nej, Så att jag fick ta hand om honom Och sen så drog vi hem bara hos ja. honom. Jag hamnade ju på Kungsgatan Det är den uppe vid Kiosk 49 mm. Hos eh, en kille som heter Jennifer Jaha. Eh, Och eh, Där var vi till typ Kvart kanske Något sånt där tror jag mm. Men grejen var typ här att Det är så roligt när man kommer till ställen Där man inte känner folk mm. Och folk kommer fram Och pratar med en som att de känner en Det var flera ja. som var, Men hej Nelly! Du börjar väl du då. Hej. <laughs> Men det är eh, verkligen så och jag verkligen så jag var trött. Jag var liksom inte så jättebra bra Jag bara jag känner bara asså alltså, kan du bara sluta prata om vem? Ja. inte vem du är då. Alltså, det kommer bara bli pinsamt. Mm. Du börjar prata om allt möjligt och hela tiden vad finner du håret? Vad finner du håret? Vad finner du håret? Men man bara ja, du har sagt att du finner håret. Nu. Jag har hört ett antal gånger nu. Du kan bara sluta. <laughs> jag blir så här. Och, eller nej, typ de börjar prata om mig och Rasmus och jag bara du kände inte rasmen. Alltså jag måste berätta en sak som inte har handlar om sedan. Alltså ja, det, det var en grej. En gång så satt vi i matsalen. I skolan? Mm. Mm. Så är det en tjej som kommer fram till mig. Och bara... Eh, du och Erik är så fint. Alltså, ni är så fint par. Arken, så mm. Jag bara, tack så jättemycket. Uh, och um, hon mm. bara... Alltså, som att du är skit och uh, han är värdur, Så har jag så att de passar jättebra ihop. Mm. Och jag bara... Nej, jag bara, vet att jag är skytt. Han bara, nej alltså jag har så här nej men jag har kollat upp detta liksom så här. Och oh, jag God. bara, uh, what the fuck? Det är jävla Vad Men tjejer är så söta Alltså mm. verkligen svin, svin, fin och gullig. Men det är ändå så man bara, det är lite kul Men det var bara så konstigt för jag bara, hur fan vet du det? Ja. Hur vet du att Erik är värdor? Ja men precis. Jag menar, vi hörde ju podden Erik, visste inte ens att jag var skit Nej. Hur fan, jag alltså, vet fan. Det var bara mm. jätteskraft. Jag tyckte på det när du sa att hur vet du det? Mm. Ja. Ah. Nej, men alltså, det, vi har ju pratat så mycket om korterskultis. Det här är ju tredje avsnittet. Det är så jävla tråkigt jag får panik, men det är det som har hänt. Ah, det är det som har hänt. Men jag tycker att vi. Nej, men jag har en grej att se först. Ah, okay, inte okay. jätteroligt. Men hey. jag tycker jag ser det ändå. Ja, jag mår ju bajs, eller jag mår bajs, verkligen. Usch, fyr, säger jag, <laughs> jag mår bajs. Eh, och min röst är borta. Och hela den här veckan så ska jag på turné. Mm. En och en halv vecka. Yay! Eh, yay! Jag har inga röst. Jag kommer aldrig kunna sjunga. Nej, det är klart. Fy fan. Alltså minst två konserter varje dag. Hur många låtar är det då? Jag sjunger två låtar. Ja, ah, men det är ju skönt. Ja, Då det är det bara ju fyra bra. låtar om dagen. Det mm, du jag, fallet, är jag, jag är rädd att du kommer att sjunga asfalt. Oh, Nej, men det tror jag inte. Nej, det det är väl inte så höga. Jo, det är det. Jag sjunger, jag sjunger, jag kommer med Veronica Maggio. Okej, okej, okej. Alltså min, du vet, jag kan sjunga den en gång. Sen är min röst borta. Och då är det normalt tillstånd. Ja. Nu. Men du får du får typ bara leva på Strepsils eller ja. cykkel eller någonting nu. Ja, och alltså. bara bo... Jag som eh, kärra gör, käka två verklighetsbitar. Mitt Jo, han sa att det hjälpte. Han kommer han kommer fram oh, med och att han det var så man skulle boosta en <laughs> försygling jag gillar ju inte att äta vit liksom, Nej, äpple, Inte va? jag heller. <laughs> men, man kanske ska testa. Mamma Mamma heller i mina droppar som jag ska 30 droppar var, Nej. Ja, sett, man ska aldrig 30 droppar i ett glas med vatten uh -huh. och dricka och det smakar skit. Alltså det smakar så vidrigt. Ja, det är klart, det kan jag förstår. Ja, men mamma Du sitta här typ en gång i timmen, men jag har gjort det typ i en vecka men nåt blivit bättre. Nej. Så jag tycker det är bullshit. Hon lever på sina såna här hon tror ju på att eh, hon dricker något jävla pulver så hon tror att hon ska bli hennes eh, alltså <laughs> det är så kul. Hon har sån sina fingrar typ, eller, eller lederna typ. Ja. och så börjar dricka det här. Alltså, mamma bara, jag känner att det går ut i fingrarna. Nu är det på väg att åka ut. Pulvet jag ser trycker ut. Jag bara, nej. Alltså jag tror, pappa och jag sitter och bara häxdryck, häxdryck. Vi var det där är så intressant. Men det sitter i huvudet det mesta. Jag tror det, fast alltså, jag tror ändå att det är sant. För att mamma har typ mått bättre. Fast det kanske i huvudet också, jag vet ja. inte. Nej, det kan vara mycket som beror på det. Ja. ja. Nej men jag tycker att nu lämnar vi kvårters och för den här gången. För gott för gott. Nej, men det kommer ett nytt år. Ja, det, det, ny det hoppas vi att vi pratar om då. Nej, inte, inte nu. släpper vi det, tycker <laughs> Helt och hållet. Och så ja, ja. vi annat. Ja. Men vi hade ju tänkt att något som något helt annat. Det kommer kanske bra. När har du skåp? Lilla... Det tänkte jag också. Jag tänkte att vi skulle mm. ha Ingen däremellan. ja. ja, ja. ja. Nu ja. kör vi det. Och så... <laughs> <laughs> nu kommer Ingen. Ja. Men okay, ingen har varit då Nej, men ska. Ja, ingen har varit och eh, vi tänkte väl gå in på det. På, horoskop, horoskop. Som jag nämnde i när vi hade killarna här, mm. när vi snackade om horoskop att jag tycker det är så kul. Alltså det är ja, verkligen intressant. grej men det är intressant. Som jag tycker är så roligt. Jag tror inte att, alltså jag kan säga jag tror inte på att det stämmer. Men det är så kul hur man kan jag känna jag igen sig i saker. Ja, ja, Som man bara typ man kan läsa någonting och så man precis pratat om någonting under en hel vecka. Och tjejerna bara, men nej, det är ju sånt. Det är precis det som har hänt. Typ det är ju Men ni pratar gånger... om det hela tiden, har du ju sagt. Ja, ja, så alltså, vi, vi snackar så mycket horoskop. Så det är helt sjukt. Men eh, jag läser på L. Mm. Tidningen L, deras horoskop. Förlåt att jag håller på hela tiden, men jag kan inte alla men Jag läser på jag läser så här, dagens horoskop, veckans horoskop, nej, dagens horoskop, morgens horoskop på årets. Mm. Eh, och mitt förra Årshoroskop. Var så läskigt likt. Så det är helt sinnessjukt. Vad? Ja, alltså det är, det är så obehagligt likt. det som likt. Likt, Jag ska försöka se om jag kan <coughs> få upp det här. <coughs> så att vi kan läsa det. För att när jag, när jag läste upp det för tjejerna. De bara, men eller, det här är helt sinnessjukt. Och det är så här, ja visst är det. Det är det sjukaste. Jag det här och då... Hårdskåp då. Maj 2017. Mm. Så jag lätta upp mig själv. För jag är ju Och då. Mm. då står det Under maj så känner du en saknad efter något från det förflutna. Det kan vara att du besökte din gamla skola, bostadsområde eller tar kontakt med vänner från förr. Mycket i det här saknaden handlar om att det var en period i ditt liv då allt var enkelt och okomplicerat. Och det kan därför och det kan vara därför att du längtar tillbaka. I övrigt är det en ganska... Hetsig må månad Fylld av både på Både privata och arbetsrelaterade aktiviteter What? Ja alltså jag kanske kommer sakna Mitt boende För de som inte vet jag har flyttat Jag menar du åkte ju förbi Torsha kallar det va? Torsha ja Du åkte mm. ju förbi det, det, pratade vi om Men, det maj. Nej, precis. Men det kanske kommer ja. Men jag kan ju ta upp Mitt förra års, års, års horoskop. Mm som är något det här är så sjukt jag ska verkligen försöka förklara delarna det säger att förtroendet blir något centralt för dig under 2016 om man snackar förtroende så kan man ju liksom bara liksom konstatera att jag har ju fått ett stort förtroende för Asmus mm. och sen ser att framtiden ser ljus ut. i mars får du ett erbjudande som verkar fantastiskt och som skulle göra dig mycket framgångsrik men du kan helt enkelt inte lita på det Jo, men vad hände i mars? Jo, jag fick en fråga när jag åka med Rasmus utomlands. Om oh gör just det? Ja. Och då var jag såhär jag var ju inte helt säker på vad jag ville göra mm. men jag skulle bli framgångsrik och jag kan bli, alltså, man kan bli rik på kärlek på så sätt också. Ja, ja, ja. Eh, du har att situationen är en sorts utmaning du måste lita på dina egna, din egna förmågor. Och det var ju verkligen så. Ja. Då var man såhär bara, va? Eh, nu ska vi se här. Och sen typ så här, sen senaste tiden har du blivit allt för låst i mina tankar på framtiden. Jag, alltså jag har ju varit en sån framtidstänkare. Eller jag har ju alltid sån tänker på framtiden. Mm. Liksom jag började ju redan förra året i höstas typ planera vad jag ska på balen om ett år. <skratt> men jag, jag håller ju på så hela tiden. <skratt> Nej, och sen så, det är det så här, det var ju så här typ lite mer allmänt. Men sen typ så här, kärleksrelaterat då, det är att... Eh, Uh, att förhållandet utvecklas till något stabilt det ni går igenom tillsammans under 2016 för att närmare varandra och efter en förvirrande period i juni, när du blir osäker på om det ni eller inte alltså, ja, det händer ju då det ja. var ju så ostabilt och jag var så ledsen ett tag när jag jobbade och Hanna tröstade mig på jobbet, för det var, det var bara liksom kaos ett tag mm -mm. och sen jag säger, när du, uh, jag säga, så löser sig allt lagom till födelsedag man, det var precis det som hände. Vi löste allting typ, alltså min min födelsedag väcka. Allt Va? ja, var, det är så simningshögt, det är så svårt alltså, så och, så så och sånt. Här. Och måste sluta vårt, väldigt bra och vi, liksom råkar typ ingenting på hösten. Och sen karriärmässigt eh, eh, att, liksom det här, om det är bra framsteg, du får liksom ett erbjudande i februari. Ja, jag fick jobb i februari. <laughs> och det är sånt men det säger bara sjuka grejer som gör att jag tycker det är så att Ja, din är det helt perfekt. liksom. Ja, men det är ju verkligen helt sinnessjukt. Eh, och mamma och mamma vet jag när jag, när jag pratar om det, de bara, det är lite löjligt närlig typ så här. Ja. Och mina naturkunskapslärare är ju så emot det. Hon tycker bara det är trams, typ. Va? Men hon tror ju verkligen på vetenskap. Alltså hon, ja. Och jag bara, jag vet att det inte är sant för att eh, det vi ser på stjärnbildningarna, det är ju som som är gammalt. Mm. Och den här säger ju vad som händer i framtiden så det är helt orimligt att det skulle stämma. Men det är bara jag tycker det är så jäkla kul att det faktiskt, att någon har kommit ja. på idén typ. Ja, Och att med. folk verkligen lever efter det. Alltså jag har ju blivit, alltså typ börjar leva efter mina, mitt horoskop typ mm. känns det som ibland. Så ja, nej men Krass. det är... så Coolt. Ja, jag tycker det är jäkligt fascinerande. Helt jag, klart. Jag vill läsa här, oh förlåt, jag svär. Oh, herregud. Så här. År 2017. Det står så här. Är 2017 året då du träffar en ny kärlek eller får drömjobbet? Bla, bla, bla, bla. Jag får hoppas på att det är drömjobbet. för du har redan <laughs> Ja. Eller hur? Jag leta upp mig själv. Skiten. Det är så jäkla långt här. Mm. Men jag vet att när jag läste detta innan så står det typ att relationen kommer att bli kaos och jag bara. Aah. Panik. Ja, men sånt brukar jag jag kan säga så här relationer med någon annan kan bli kast. Det betyder inte betyda att det är ens. Alltså när man inte tillsammans med. brukar jag säga så. Och det roliga var att när jag läste mitt horoskop idag, mm. det stämde lite överens över vad du skrev till mig innan. Mm -hmm. bara, det här är ju sjukt. Mm -hmm. Det här är ju så sjukt. Vad? Ja, men jag tror alltså jag tycker jag, jag måste bara förklara. Jag tror inte på dem. Jag tycker det är så jävla coolt att det kan, men hur kan man det kan stämma? relatera. Nej, men det, det stämmer inte. De hittar bara på något. Ja, men hur kan man relatera? Nej, men man känner bara igen sig något helt enkelt. Ja, men det är jättekonstigt. om mm, jag inte... vet, visst det. Då ska vi se. Mm, dagens oroskop. Ja, vi, gör, eller, vi brukar läsa lite olika. Men veckoröving brukar vi läsa och L. Jag föredrar L. Ehm, då säger det så här. Det tålar mot lönar sig. Då har verkligen kämpat för att behålla lugnet- och vara resonabel med en familjemedlem eller släkting eller kompis. Ja, då, vet, då vet vi att Nelle var sur på mig idag. <hör> mm -hmm. <hör> som hela tiden försöker tänja på gränserna. Idag är första dagen som du får bekräftat att allt arbete du lagt ner faktiskt ger utdelning. Det var? Ja, ja. <hör> vet, vad, vad var det med mig? Ja, men att eh, när du bara oj, jag råkar somna en timme att funkar om vi träffas 17.30 och jag satt liksom också precis förbi ditt, eh, ditt lägen, din lägenhet jag bara Okej, jag är redan inne i stan Men okej ska Självklart, ja, jag men bara, Du skulle men... åka till Brassbuss då. Ja. ja, precis, men jag skulle åka upp dit Men det var det vi tog en tidigare busspuff För att vi skulle hinna Och jag bara, nu andas jag Jag kände det mig glad när du blev sur Jag bara, hon svarade ska Jag skrev tack bara, oj. <här> <här> Och sen skriver jag Jag glömde glömt nyckeln <här> Ja, du nu skrev det Jag bara, okej okay. alltså, Tänk om man inte har haft nyckel Då hade du fått springa hem Mm. Nej, men några andra som brukar podda tänkte jag gå tillbaka till och fråga. Och okay. så var på samma buss, jag bara, har du nyckeln med dig? <laughs> Nej, mm. men... Det har varit kul. Men jag ser så jävla glömts gå. Nej, men jag var så trött idag. Herregud, säger jag bara. Mm, jag har varit beställig. Jag och Rasmus, kolla på en ny serie. Oj, oj, oj. Guilt heter den. Det handlar typ om äh, typ, ett mord som ändå och advokater och allt tusan nu är åklagare eller så här. Det var bra, vi har bara kollat ett avsnitt än så länge så jag kan inte se hur mycket mer. Men det känns inte att man kan komma in i ser det på första Eller du vet ser Nej men det var verkligen inte. bara, pam pam pam, med en gång. Fast det var jag... typ i 30 Reasons Why. Det ja. hände ju saker hela tiden. Jep, man blir helt yr. Man bara, vad hände nu? <laughs> Nej, precis. Mm. Nej, eh, vi käkade pizza också. Gör med så. Men, Erik och du gjorde eget och köttfärdshåll då? Vi gjorde eget köttfärdshåll så jag har aldrig gjort i mitt liv. Va? Inte Erik heller. Va? Nej. Men det blev bra. Alltså mm. jag är ni lök och sånt först in ja. innan du steg på Ja. Alltså, vi ringde mamma och sa Mamma, de här eller recepten på internet? Mm. Det är så jämla konstiga. Mm. Vad ska jag säga? Jättekonstiga grejer är bara, uh, what? Ja, Det är ju alltså, helt beroende på, alla är verkligen olika. Ja. Det är liksom bara, Rasmus vill inte ha tomatpris i sin köttvarsås. Nej. Ja, och, och det vill jag inte... ha. Hallå, det är inte så <coughs> om man inte har det. Ja, men det, är så, det är så väldigt olika vad man vill ha. Han har ju typ hellre här sweet chili sås Och det är ju så, så olika. Mm, verkligen. Så det går att göra så Det passar ju med din till Han så gör olika hela tiden. Mm, jag har nog aldrig ätit samma <laughs> kött för och samma som mig. På riktigt. Ibland det är, är det, det är morötter, ibland är det chili. Mm. Man vet man vet inte vad som dyker upp. <laughs> nej. Nej, så, å Nej, gud. Det var så jäkla gott med pizza. Pappa bara, åh, Alltså jag så grejer lite i trädgården men jag tror inte jag hinner om så om ni vill får ni gå ner och köpa pizza men bara om jag vill klart jag vill om man då, såhär, jag hade tänkt att fråga pappa ah, går det. men han sa det så jag var yes mivet. nu nu så. Oh. så vi delar på en hawaii Och, och en oh, fan, så så vi en pommes det har ju vi köket mycket veckor så Åh oh, ja gudars och vi går och oh, gud jag i nu det så det vattnas ju men mm, ni blir ändå jag åt, det, jag åt idag jag åt igår jag åt föregård igår Alltså, det är illa Jag kanske Vet du gå... vad jag har gjort då? Nej. Jag bokade in tre spinningpass i veckan <laughs> Bara för att jag har fått sån ångest. Och jag har inte tränat på hela veckan Bara för att jag har varit sjuk Och nästa vecka nu <gör> Eller den här veckan Så är jag sjuk Så jag kommer inte få träna Och jag kommer ändå inte orka Efter att vi har varit på tre hela dagarna Nej det är klart jag Hade inte jag orkat Nej var. men jag får ju panik Jag har inte tränat fotboll på två veckor då Har du inte det? Nej fasen. Eller, Nu har det gått en vecka mm. Och jag skippar ju matchen i torsdags Ja, ja. Jag vill kolla mm. på det här med pappa. Men, och jag var så suga på att spela. Alltså. Förstår du? Det det var första seriematchen. Hur gick det då? Det gick inte bra. De förlorade, förlorade med... Vad fan så var det då? Jag kommer inte ihåg. De, jag tror de andra gjorde tre mål. Vi kanske treat, någonting. Mm -hmm. Vilket är okay. dumt för att vi brukar alltid vinna mot dem. Vilket var det då? tror jag. Mm -hmm. Eller någon. Jag, kommer, jag, kommer inte, jag, inte, jag satte inte det på minnet riktigt. Nej okay. um, men ja, de har tagit in massor av människor från ett helt annat lag eh, Som inte ska vara där egentligen Nej okej okay, okay. Så att, eh, det var fel lag Vi brukar minne mot dem typ så här fler, fler okay, okay. med typ flera flera mål Okej okej då är jag med Ja oh. men jag vill bara komma tillbaka till fotbollen nu Fick jag säga en av Ayla innan bara, när har ni träningstid Jag bara yes, yes, yes, yes. komma tillbaka Tycker du också ja. Nej Eller? jag kommer inte komma tillbaka Varför det ja. För att mitt knä är Pai Och det är inte värt det Jo Ramlar jag en gång till så vet man inte vad. Då är det oh, allsamt. Oh. Jag saknar ju på kanten där va? Mm, på min vänsterkant. Jag har fannat över din kant typ. Hör du? Mm, nej, ja. inte vänster. Höger. Alltså jag spelar lite överallt typ. Ja. Det Här blir fotbollssnack. Klicka över fem minuter om ni inte vill höra mer. <laughs> <laughs> <laughs> nu känns det som att vi behöver prata fotboll typ. Ja, man kan prata om allt möjligt. Ja, det är något som intresserar oss. Ja, Ja. Om oh jag och jag Erik ska åka till Stockholm nu och dagar, dagar. Oh. och kolla på kännmän. det skulle vara nice. Och vi såg honom på Ellen idag Vi och Erik och jag bara. Oh God, vi kan se honom nu måste vi Vi har inte bokat biljetter för att flyga upp eller så. Mm. Vad får ni inte gjort det? För vi så skulle lite som möjligt. Ja men vi skulle ha gjort det. Ja. Men när vi skulle boka så gick det upp typ 200 span. Alltså precis när du tycker på boka. Vi är bara är det ett skämt? Jag pallar inte betala 700 span för att åka upp. Nej nej nej. Det känns ju så onödigt. Um, så att jag vet inte vad vi ska göra. Vi funderar på antingen att. För Erik höjer natten eller Ja, du mm, vet att vi pratar mm. på det. Och eh, jag får ju panik. Mm. För jag vet inte vad vi ska göra. Nej. Antingen tåg eller flyg. Ja, det är viktigt som. För vi verkligen. åker ju typ. ja Som tur är att jag jobbar där uppe. Ja, men då spelar ingen roll om det är 700 kronor. För det var det hade gått på typ tur och jag, jag alltså, mm. men det, Jo men jag har inga pengar. Nej, vi, ska har till, vi ska åka till London om två månader. Och mm. jag har inte ens betalt av london -resan. Nej. Jag har alltså ska betala av Greklandresa resan nu här veckan. <laughs> eh, para knasto, Jag har ju använt mer pengar <laughs> än vad jag skulle gjort. Eh, resan skulle gå på 4 och 2 Jag hade 4 och 7 jag har tre och fem. Ja, <laughs> Men det har varit så här grejer hela tiden. Och så typ, eh, mamma och pappa inte kunnat swisha. Och då får jag lösa det själv. Och så har jag glömt att flytta över pengar. Men nu sa jag till mamma under veckan, innan kortetsveckan. Bara jag bara, ta bort pengarna. Alltså ta bort dem. Hon gjorde det som typ var. Mm. Och så får jag ju studiebidrag. Idag får jag studiebidrag. Jag får ju allt mitt första. Och inte 25. Mm. Jag får mitt 27. Så mitt är ju löst nu. Resan är klar. Men jag kommer få leva... Som en fattig lapp fram till lönning. Ja. Så ja det, men alltså. det känns bra och det ska bli så skönt att resa. Mm. Ni, när åkte ni? Jag känner att jag också vill åka dit. 19 juni. 19, ja, vi åker ju 20 mm. juni. Ja, alltså, vi har typ fått ett erbjudande om att få hyra en lägenhet mm. i Spanien. Oh. För typ så här, 2000 kronor i veckan. Det är bra. Uh, ja, men mamma då de bara nej, vi ska nog inte ta det. Jag bara skämtar du med mig. Jag bara, Erik vi åker. Mamma då, men då kanske inte vill ha ungdomar jag bara Erik är vuxen. <laughs> <laughs> nej, vart i Spanien var då? Jo, nej, Jag har ingen aning. Ingen aning, ingen aning. De Det var pool så och allting. Ja. Det alltså i var... svinget men de bara ah, så måste du betala 500 spänn för vi har så städning bara man bara Okej. 500 spänn för ta ja, nej, nej, nej Men det är verkligen så så nice. jag vill verkligen åka utomlands. Alltså inte så här Ja, Danmark. För det ska jag också till i sommar. <laughs> ja. Oh my god, på tal om inte Danmark. Eller jag bara tänkte på det nu. Jag kanske ska få en idag. Idag? Ja, den, den, den beräknar till sådär. Men jag tror inte det. Eller jag vet inte. Men hon, har, hon var typ öppen typ tre centimeter i tisdags. Och fan Ja. Där ser man. Gud vad roligt. Jag, är så jag tror det kommer bli en tjej. Mm. I, jag kommer köpa så mycket kläder och jag bara <laughs> så alltså att jag vår lärare själv var ska barn. bli eller vår mentor ska ju bli pappa oh. Viktor han bara så här, nu jag ska gå på sådana coola <laughs> föräldragrejer nu kolla mag eller ungens hjärta typ så här det är här <laughs> grejer man får göra nu när man ska bli farsa <laughs> skön han oh, man är en riktig skön i Viktor fasen. Oh. men han är borta sen, han, den är typ beräknad nästa vecka tror jag mm. så han är typ borta två veckor ja ja men det löser sig. Det är ju inte mm. långt kvar. Och vet du vad jag gjorde idag? Nej, gjorde du? Jag skrev det här välpliktsgrejen, ska vi in Ja, ah, just det. Den ska jag <laughs> göra ikväll. Paniken. Alltså men, jag... Nej, men alltså, ska jag förklara här nu? Det är mellan 1 500 och 2 000 pers som ska väljas ut. Jag tror det var 13 000. Nej. Det är inga, ingenting. Nej, precis. Så du kan ju bara ta det lugnt. Var? Skriver du det, bara nej, att du är jag inte är intresserad? Nej. Så? nej, nej, nej. Alltså jag menar att det där är ju ingenting. Ett och fem och två tusen pers. Jag lovat att jag kommer att bli vald. Alltså jag lovar, jag lovar. Det är alltid jag. På sådana dubba grejer. <här> och men jag, de kommer det var ju alla sjukdomar som alltså kommer upp. Alla sjukdomar som kommer upp så bara. Har du, har du det? Har du det? Har du det? Har du det? Och jag bara nej, nej, nej, nej. Jag bara fan vad frisk jag ska vara då. <här> <här> jag skulle säga att jag har allt möjligt. Allt ja. Nej men alltså. Åh. Men jag tyckte ju såhär man får välja så här, vad, du, vad du vill vara liksom. Mm. jag bara köket <laughs> i så fall typ i värsta fall. Jag är lite typ så flygbar det? Fattar det kult? Ja, yeah. ja. Det verkar ju så kult, men jag är livet. Alltså, ja, att jag alltid. Nej, jag vet inte. Jag kan inte göra en anmäling. Jag <laughs> har ingen. jag kan inte göra en anmäling. Tänk om man bara, 50 anmälningsar. Jag har bara. Kan man få göra på knä? <laughs> det hade varit jag med. Jag hade jag så bäst att få göra dem på knä. Ja, och så uh. hade bara blivit så piskad. Det borde bara för hört. jag du hör typ. Vadå, tro, tror du att man blir piskad <laughs> i svenska För Det känns så att pappa väntar fruktansvärda saker. Han var. men jag gick de värre delen. Jag var. men ändå. Alltså han bara, oh, jag vände, men det var i jag vände ut och inkommerade kallningar i typ två veckor. Jag bara, oh, bara fy fan. Mm, men det är en... Och du är såhär. Han behövde vara skytte, så jag var ute i skogen och bla bla bla bla. Jag bara... bla bla bla. bla. <laughs> nej, men jag är livrad. Nej, men det är inte här, herregud. Nej. Jag vet också en som ska vilja göra det. Mm. Men eh, nej. Ja, men hon är ju liksom. Eh, hon är på adventure liksom. Ja, så att, eh, Nej, ja. det är det. Ja. Jag vill inte se vem det är, men fan var roligt ändå. Jag vet inte om du tror samma. Nej, okej. Okay. <laughs> jag tror jag inte det är Adventure. Vill du ja. Nej. Inte, hon, kan... hade, hon hade ju dött med ja. hennes ben. Hon, <laughs> hon hade ju dött allt. Hon går ju inte fan ut med sin, jävla, sitt ben eller sitt knä helt fuckat. Ja. <laughs> hon kommer ju aldrig komma tillbaka i fotbollen. Hon, hon är så himla dum. Helt seriös. Förlåt, Lina, men du är helt dum. Jag är som en morsha i skolan. Och hoppar och flänger och jobbar. Elina, du får inte röra dig eller springa på nio månader. Mm. Och nu hoppar du som. Jag fan. Jag blir så irriterad på ja. det Hon kan inte gå på fotboll Åh, oh, Elina. Ja. Nej målar lådan så. Om du vet hur är. min kompis mm -hmm. Hon vill att jag Ja. Ja, men det verkar coolt. Det men det är skönt att det grej. finns såna frivilliga, för då behöver man inte. Man kan kanske hitta några guldkorn genom detta. Precis, men det är ju så de kommer ju ha hänsyn till vilka som vill först och sen ah. så kommer det bara bli de plockar de som de tycker är lämpligast. Exakt, exactly. <skratt> efter det. Jag tror det finns bättre människor än mig. Ja men gud ja. Alltså hade de bara tryckt mig, jag bara, oh fy fan så var det det försvaret. Ja, <här> <skratt> ah, men verkligen, jag hade ju dött på en gång. <här> ja. ja, det är ju aldrig Nej men dött, alltså du ska ju inte... Nej men jag menar om det var krig, jag tänker krig Aha. nu. Ja, nej men det behöver ju inte, nu ska vi ju inte utsätta för krig. Vi är ett vi... snämt land Ja, men ja, och det kommer bli det. Trump är inom, ja, men inom det, vi, vi och pratar ju inte om Nordkorea och Men <laughs> ändå, jag tror fan mig att det kommer att bli kaos nu snart. Inom 30 år. Nej, men jag tror det inom, alltså inom snarast. när man bara tänker på allt som hänt med Nordkorea och USA. Eller det, det, det som hände i eh, Stockholm, tänker jag. Ja, men ja. Men det är ju det är liksom inte krig. Det är liksom... Nej, men det är typ en början på typ terrorattacker och sånt. Ja, det, det är ju ett terrorattentat. det, oss, det är ju så. Men jag kan inte se liksom, Sverige i krig. Jag kan inte se oss, mig liksom. Nej, jag kan inte se mig sätta in i en bunker typ under... Nej men gud, alltså ja, helt <laughs> fy... Det är så att man kan inte sätta sig in i alla människor som är med om datter varje dag. Nej, gud, nej, gud, nej. Vi lever så lyxigt skämt. Alltså ja, det är som en film. Mm, och så... Det känns så långt på... Och så klagar man hela tiden på saker. Och man typ klagar på skolmaten. Man bara... ja. De får fan att träva idag typ. Ja. då <går> är ju redvatten. Nej, mamma och jag sa om det alltså, jag menar, vi kan liksom sätta på kranen och låta det rinna mycket som helst. Mm. Det är gratis. Liksom vi står där och håller det till tills vi känner. Oh, men nu, är det, nu kallt, är det kallt, nu ah, är det kallt. Vi vet vad jag gör. Jag ta, du vet man ska typ skölja flaskor. Mm. Fyller upp den, skakar, häller typ två gånger. Ja, precis. Det där ska de kanske ha en vecka. Precis. Det men gud jag får panik, för fan vad bortskämda. Men det tror jag ska <laughs> göra? När jag blir 18, eller inte kanske 18, men börjar tjäna lite mer pengar. Uh. Då ska jag bli fadder till familj typ. Uh, fadder, okay. mm. uh, eller någonting, du vet För jag vill verkligen, verkligen hjälpa till. Mm. Men det är hemskt ju om man tänker så här: om alla hade haft lika bra som vi har i Sverige så hade jorden gått under för flera hundra år sedan. Ja, om inte alla, flera hundar Nej, men, alltså, nej men på att jorden inte funnits så länge. Men nej, jag menar, alltså, hade om alla haft samma konsumtion av varor, bilar och transport och allt, så helt klart, ja. Om jag alla hade som vi gjorde i Sverige, hade vi behövt tre och ett halvt jordklot. Mm, det är det som är sjukt. Alltså, jag kommer ihåg när vi gjorde sådana undersökningar i skolan i nian, så skulle man se hur ja. många man själv... Jag behövde två och ett halvt. Ja, men jag tror också att jag fick typ två och Jag är två ändå och så här. jag åker alltid kommunalt, jag åker alltid buss, eller... Det är väl någon gång mamma och pappa kör mig. Men då ja. det är typ såhär, det typ här, det matcher. Man ska inte stå inte någon kompis. Men jag försöker åka buss så mycket jag kan. Ja. Jag, eh, alltså, vad ska man säga? Jag sorterar så mycket skräp hemma. Vi har ju verkligen så här tidningar, plast. Jag får inte, jag får inte slänga mm. en vanlig pappes eller en påse i sopturnen. eller Jag får inte, slänga. Jag får inte ens en sån som en macka. Eller mackor har varit i, för då måste jag ge en plastpåse bara för att det ska liksom sorteras. Så vi verkligen extremma hemma. Men det är bra Och så kommer man till Rasmus. Rasmus, Rasmus tycker ner en helt krämfräschburk i svart påse. Nej, nej, nej, nej det där oh. tycker jag inte om. Vi har ju vit och svart liksom. No, men, vi med. Och. men Rasmus har förstått att hemma hos oss kan han inte göra det. Jag försöker så här styra upp det lite ja Men, same, faktiskt. men det, är, det är nog bara för att jag tycker att det är, det är så noga Jag gör det Så har jag gjort mitt typ jag mm. tänka. Ja det är sant Jag åker kommunalt, jag sorterar <laughs> Nu har jag gjort mitt ja. Blir vegetarian, blir vegan Nej nej <laughs> Det kommer nog ont alla, tror jag God, Nej gud nej. nej Ska vi runda av detta det här sånt, Vi spårar ju alltid iväg Vi kan ju aldrig bara prata om en sak Men det känns som att Anneli jag tar upp fler, och fler ämnen I, i Alltså ett avsnitt mm, Vi sa det, ja. vi hade så mycket idéer innan men Jag Vi kommer hålla på i flera månader ja. så här, Utan problem jo, Vi sitter där och du bara, vad ska vi prata om? <laughs> ja, Nej, men det hänger ju i hela tiden Och men det kommer alltid vara att snack om alltså, Eller vi, vi kommer ju alltid sitta här Om det bara är dödsnack så får det vara det om det är något riktigt sånt samtalsämne Så får du vara det med Serious or not it's fun anyway. <laughs> bra. och liksom. Där har vi det. <laughs> ja, <bottot> för idag. <laughs> <laughs> ja. ja. Nej, men vi vill tacka för idag mm. och uh, hoppas att vi hörs nästa gång. Mm. hoppas jag röstar efter det nästa vecka. <laughs> ja, men det får verkligen hoppas på. <laughs> ja. Och så får ni ha det så bra. Plus Kram. Plus hej.